בעזרת השם, לפחות טרן, המשך אות זין דע שחולין יצעוק בקול דממה דקה, בצעקה גדולה מאוד ולא ישמע שום אדם כלל, כי אינו מוציא שום קול כלל, רק הצעקה היא בקול דממה דקה. וזה יוכל כל אדם, דהיינו, שיצייר במחשבתו הצעקה ויכניס קול הצעקה במחשבה. ויצייר בדעתו קול הצעקה ממש, עם הניגון כדרך שצועקים. ויכנוף בזה עד שיצעק ממש בבחינת כל דממה דקה, ושום אדם לא ישמע כלל. כי באמת אינו ציור כלל, רק צעקה ממש. כי יש סימפונות בריאה שמשם יוצא הקול. וגם יש סימפונות דקים היוצאים מן הראה אל המוח. על כן יכולים להכניס הקול דרך הסימפונות הדקים ההולכים אל המוח. עד שיצעק ממש במוחו על ידי מה שמצייר במחשבתו קול הצעקה ממש, שבזה הוא מכניס קול הצעקה אל המוח. הוא יוכל לעמוד לפני כמה בני אדם ויצעק מאוד, ושום אדם לא ישמע כנ"ל. ולפעמים יוכל להישמט מזה איזה קול דק שיהיה נשמע, כי מחמת שנכנס הקול דרך הסימפונות של המוח אל המוח. יוכל להישמט לפעמים שיצא הקול דרך הסימפונות המוציאים קול, אבל הוא בדקות גדול ובלא דיבור. היינו, כשאין מוצאים שום דיבור בשעת הצעקה הנ"ל, קל יותר לצעוק הנ"ל. כי כשצריך להוציא הדיבור קשה יותר לתפוס את הקול, אל המחשבה ולבלי להניחו לצאת דרך הכנר מוציא קול. אבל בלא דיבור קל יותר. וז' הוכיח את אחד על התמדת הלימוד, ואמר לו מדוע לא תלמוד, מה תפסיד בזה? הלא תקבל עולם הבא ללימוד. ואין צריך לומר, כשהתורה מראה אהבה לאחד, אז אין רוצה כלל עולם הבא, רק שרוצה את התורה בעצמה. והלא גם השם יתברך לומד, כמו שמבואר בדברי אבותינו זכרונם לברכה, סדר היום שיש לקדוש ברוך הוא שלוש שעות ראשונות עוסק בתורה. ובדורות הללו, בעוונותינו הרבים, נפל לימוד התורה מאוד. ודע שהגדולים שהיו בדורות שלפנינו, דהיינו הרבנים הגדולים שהיו אז, לא היו יודעים שום כוונות, ואף על פי כן, היו יכולים לעשות מופתים רק על ידי לימוד התורה הקדושה. כי על ידי זה, כשהיו אומרים איזה דיבור, נתקיים כך. י"ח פעם אחת סיפרנו עם המניין על פסעת ספרים, שבדורות הללו נתרבו מאוד בעלי מדפיסים, והם מדפיסים בכל פעם ספרים הרבה מאוד מראשונים ואחרונים. וקפצו עליהם זבינה מאוד, כי הכל קונים ספרים עכשיו וכולי. ואמר רבנו ז"ל, כי אמור רבותינו זכרונם לברכה, תדע תורה שתשתכח מישראל. על כן מדפיסים ספרים הרבה, וכל אחד קונה ספרים, כדי שיהיו ספרים ביד כל אחד, כדי שלא תשתכח התורה על ידי ריבוי הספרים הנמצאים ביד כל אחד ואחד. ואפילו ביד חייץ וקרצה, נמצאים עכשיו ספרים. וכל אחד חוטף וקונה ספרים, כדי שיהיו ספרים ביד כל אחד, כדי שלא תוכל התורה להשתכח על ידי זה. אבל זה אין יודעים שכשהם לומדים התורה אין מועילים הספרים כלל כי בעוונותינו הרבים נפל לימוד התורה מאוד והלימוד הוא מועט מאוד עכשיו בעוונותינו הרבים היינו כי מה יועיל לספרים הרבים שלא תשתכח התורה מאחר שהם לומדים אותה בעוונותינו הרבים י"ט ואמר נחשפתי מאוד להמשיך את העולם אל עשייה שיהיה אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור וכיוצא ואמר שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאוד, שנלכדו במצודה רעה עד שרגילים בה עבירות חס ושלום, רחמנא ליצלן, רחמנא לשזבן. אף על פי כן, הכוח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילים בהם חס ושלום. ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך, יהיה איך שיהיה, בוודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה. כי כוח התורה גדול מאוד. וכל עיקר מגמתו וחפצו היה תמיד רק לעובדות ועשיות של קדושה בלי שום חוכמות כלל. רק שנעסוק תמיד בעשיות של קדושה ופשיטות, דהיינו להרבות בלימוד התורה ולעשות מצוות הרבה בכל יום, ולהרבות בתפילה ותחנונים תמיד, הכל בפשיטות בלי שום חוכמות. והסביר מאוד להיות בשמחה תמיד, ורבה מאוד לדבר עמנו מזה מעניין שמחה, כמובן בספרים הקדושים. אך יותר מזה הרבה לדבר עמנו בעל פה, והזהיר מאוד בכמה אזהרות כמה וכמה פעמים להיות אך שמח תמיד. כ. כשאדם כל היום בשמחה, אזי בנקד לו לייחד לו שעה ביום לשבר את ליבו ולהסיח את אשר עם לבבו לפני השם מטבח, כמבואר אצלנו כמה פעמים. אבל כשיש לו עצבות חס ושלום, קשה לו להתבודד ולפרש שיחתו.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 ורק הידי זה באים לשמחה. כשאדם זוכה לשמחה זה השם יתברך בעצמו שומר אותו ומציל אותו מפגם הברית. כ"א. בראש השנה צריכים להיות חכם שיחשוב רק מחשבות טובות שיטיב השם יתברך עמנו וכו' וצריכים להיות שמח בראש השנה גם צריכים לבכות בראש השנה. בראש השנה ביום הראשון צריכים למעט בדיבור מאוד מאוד. ואמר שאדם גדול צריך לדקדק בזה ביותר ועל כן הוא אינו אומר ביום הראשון אפילו הפיית רף, אפילו הפית, רק מה שיסד רבי אליעזר הכליר אבל שאר הפיית אינו אומר. לך שאדם גדול צריך לדקדק אז ביותר לבלי לדבר שום דיבור שאינו מוכרח. כ"ב טוב מאוד מי שזוכה להיות מקורב לצדיק אמיתי כי לעתיד לבוא כתיב לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה שיוכל בכנפות הארץ וינער את הרשעים אבל מישהו מקורב לצדיק אמיתי הזה יחזיק ויאכז עצמו בצדיק ויהיה נשאר קיים ולא יהיה ננער עם הרשעים מאחר שיחזיק ויאכז עצמו בצדיק. כ"ג ענה ואמר הרחמנות של העולם הזה הכל רואין ובשביל זה הכל עודפין אחר העולם הזה כי רואים כשהאדם רעב וצמא וכיוצא קשה לו מאוד ויש שחמנות גדול עליו וכן מי שהולך ערום ויחף יש שחמנות גדול עליו אבל מי שיש לו עיניים ורואה גודל הרחמנות שיש על הנשמות שבעולם הבא כי שם בעולם הבא נמצאים בני אדם שהולכים ערומים ממש ואי אפשר להחם עליהם כלל כי בעולם הזה כשהאדם ערום ולא מלבוש אזי אפשר לקבץ נדבות עבורו ולעשות לו קפטים אבל בעולם הבא מי שהולך ערום אי אפשר עליו כלל כי שם אין מועיל שום רחמנות כי איזה מלבוש הוא צריך הלא הוא רק מלבוש של תורה ומצוות ולזה אין אבל מי שזוכה להתקרב לצדיק אמיתי הוא יכול לרוץ לצדיק ולקח אצלו איזה מלבוש להתלבש עצמו. שוב שמעתי שיחתו הקדושה מעניין זה שאמר בעולם בא מונחים כמה בני אדם בחוץ והם צועקים בקול מר תנו לנו מה לאכול. ובאים אצלם ואומרים להם הרי לכם אכילה ושתייה אכלו ושתו והם משיבים לא לא אין אנו רוצים אכילה זאת רק אנו צריכים אכילה ושתייה של תורה ועבודה החל מונחים כמה בני אדם ערומים בחוץ, והם צועקים גם כן מאוד, תנו לנו במה להתכסות, ובאים אצלם ואומרים הרי לכם מלבושים, והם משיבים לא, אין אלו מלבושים נצרכים לנו כלל, רק אנו צריכים מצוות ומעשים טובים להתלבש בהם. ענה ואמר אשרי מי שזוכה לאכול כמה פרקי משניות ולשתות אחר כך איזה כפית לך תהילים ולהתלבש באיזה מצוות. מעלת הזוכה ליתן מעות לצדיקי אמת היא גדולה ויקרה מאוד מאוד. למשל, בן שנתרחק מאביו, והבן יש לו געגועים גדולים מאוד לאביו, וכן האב יש לו געגועים גדולים לבנו, לימים נתיישב בדעתו האב ללך וליסע לבנו, וכן הבן התיישב גם כן ללך וליסע לאביו, והלכו ונשאו זה לזה. כל מה שנתקרבו יותר נתגדל ביותר הגעגועים שלהם, והיו הולכים ונושאים זה לזה. דהיינו האב להבן והבן לאב, עד שנתקרבו ולא היה ביניהם כי אם שתי פרסאות לבד. והבין האב בגודל הגעגועים שלו שאם יניח עצמו להיות נמשך אחר הגעגועים, לא יהיה לו כוח לסבול עוד הגעגועים של אלו השתי פרסאות. וכן הבן הבין גם כן שאין לו עוד כוח לסבול הגעגועים של אלו השתי פרסאות האחרונות. ואם ימשיך עצמו אחריהם, תצא נפשו חצי שלום. וישבו עצמם להשליך לגמרי כל הגעגועים ולהעבירם מדעתם. בתוך כך בא אחד עם עגלה וחטף את הבן והביאו לאביו במהירות גדול. כמה תענוג נפלא ועצום גרם זה האיש שהביא את הבן לאב שהיה להם געגועים כאלה. וכן הצדיק שהוא בן להשם ידבח ומחמת מסך המבדיל להתרחק מאביו יתברך ויש געגועים כביכול להשם ידבח וכן לצדיק לחזור ולהתקרב להשם ידבח. ובתוך שהם מתקרבים זה לזה עד שהגיעו סמוכים זה לזה ואין ביניהם רק הרחק מעט כנ"ל והבינו שלגודל הגעגועים אי אפשר לסבול עוד, והסכימו להשליך הגעגועים מדעתם. כי הוא יתברך אמר, האם אין לו רק עסק זה? הלא יש לו כמה וכמה עולמות וכו'. וכן הצדיק אמר בדעתו, אחי אין לו רק זאת, דהיינו הגעגועים הנ"ל, הלא יש כמה עובדות אחרות צריך לעשות, כגון ציצית, תפילין, אנושי המצוות. והסכימו להעביר הגעגועים מדעתם. בתוך כך בא איש ישראלי אחד עם עגלה והביא להצדיק פרנסה ועל ידי זה קירבו והביאו אליו ידבח כי צדיק אוכל לסובה נפשו וזה בחינת והשביע בצחצחות נפשך נמצא שהצדיק הגדול האמיתי זוכה על ידי פרנסתו ואכילתו לבחינת אורות הצחצחות על ידי אלו הצחצחות מתבטא למסך המבדיל על ידי זה נתקרב הצדיק לשם ידבח נמצא כמה וכמה תענוג גרם זה איש שהביא פרנסה לצדיק האמיתי שהעדיין הוא מביא ומקרב את הצדיק לה' מטבח כנ"ל. ח"י <חפי> בעניין המחשבות שבמוח הוא פלא גדול וגדולת הבורא יתברך שמו, איך המחשבות מונחים במוח חבילות חבילות רבה מאוד אלו על אלו, וכשאדם צריך ליד את הדבר ונזכר בו, אזי מושך ומוציא אותו הדבר שהיה מונח במחשבה ונזכר בו. והדבר פלא, איכן היה מונח אותו עניין עד עכשיו? ויש קשרים וסימנים במחשבות המונחים בהמוח חבילות חבילות רבה וכשנזכר בעת הדבר המחמת שנזדמן עניין המעורר אותו המחשבה על ידי הקשר והסימן שבה אזי מוציא אותה המחשבה מתוך חבילי חבילות המחשבות המונחים המסודרים במוח ואזי כשמושך ומוציא אותה המחשבה אזי מתהפכים ומתגלגלים כל המחשבות מסדרם שהיו מונחים כעין שרואים בדברים גשמיים שכשמושכים ומוציאים דבר מתוך איזה קופה וחבילה, אזי מתהפך ומתגלגל כל הקופה והחבילה. חב"ב, אצל העולם השכחה היא חיסרון גדול בעיניהם, אבל בעיני יש בהשכחה מעלה גדולה. כי אם לא הייתה שכחה, לא היה אפשר לעשות שום דבר בעבודת השם, אם היה זוכר כל מה שעבר, ולא היה אפשר לו להרים את עצמו לעבודתו ולהתברך בשום אופן. גם היו מבלבלים את האדם מאוד כל הדברים שעוברים עליו. אבל עכשיו על ידי השכחה נשכח מה שעבר. ואצלו הדרך שכל מה שעבר והלך נפסק והולך לחלוטין ואין לו חוזרו בדעתו עוד כלל. ואין לו מבלבל כלל עצמו עוד במה שכבר עבר והלך וכו'. ועניין זה הוא דרך עצה טובה גדולה מאוד בעבודת השם. כי על פי רוב יש לאדם בלבולים רבים וערבוב הדעת מאוד ממה שחלף ועבר. בפרט דרישת התפילה, שאז באים עליו כל הבלבולים ומערבבים ומעקמים את דעתו ממה שכבר עבר. לפעמים יש לו בלבולים מעניין המשא ומתן שלו ויזכה בטוב וכיוצא, כי לא טוב עשה בעניין זה וכיוצא, וככה היה צריך לעשות וכיוצא בזה הרבה. ויש, הם מבלבלים אותו בעת עבודתו בתורה ובתפילה וכיוצא, והפגמים שפגם מקודם. ואשר שבעניין זה לא עשה כהוגן נגדו יתברך, וכיוצא בזה הרבה מאוד, כאשר ידוע לכל אדם בעצמו. על כן השכחה יצא טובה גדולה מאוד לזה שתכף ומיד שחולף ועובר הדבר יעביר ויסלק אותו מדעתו לגמרי. ויסיח דעתו מזה לגמרי. ולא יתחיל לחשוב עוד במחשבתו בעניין זה כלל. והבן הדבר היטב כי הוא דבר גדול מאוד. ואיתה בספרים שבשביל זה ניתנה השכחה כדי שתהא התורה חביבה לומדיה תמיד כשעה ראשונה. כי על ידי השכחה כשחוזר ובא ולומד אפילו מה שכבר למד הוא אצלו כחדשות וחביב עליו. ואיתא משל על הלומד ושוכח ששכרו אנשים למלות חביות והחביות היו נקובים. כל מה שהיו שופכים לתוך החביות נשפך לחוץ. והטיפשים אמרו הואיל וחוזר ונשפך לחוץ למה לנו ליגע ולמלות מאחר שאחר כך נשפך. אבל החכם אמר מה לי בזה הלא פורעין לי על היום ושכרי לא יקופח מכל יום ויום כי אני מוזכר לימים ומה לי אם נשפך כך אף על פי ששוכח לימודו, שכרו לא יקופח מכל יום ויום. ודע שלעתיד מזכירין את האדם בכל מה שלמד, אף אם שכח. גם בני אדם השומעים התורה של הצדיק האמת, ואינם מבינים אותה לעתיד, בעולם הבא יבינו. כי עיקר התורה היא להנשמות שבעולם הבא יהיו הנשמות בקיאים ומשיגים היטב את התורה שלמד ושמע האדם בעולם הזה. אשרי המבלה ימיו בתורה ועבודה הרבה. חפזיים. אף על פי שאדם צריך להיות זריז גדול מאוד מאוד בעבודת השם, להזדרז מאוד בכל עת ובכל שעה, לעשות הרבה בעבודת השם. כי עיקר הוא העשייה, ללמוד הרבה ולעשות מצוות הרבה, ולהתפלל ולהתחנן הרבה, לשפוך ליבו לפניו ידבח. חייצי בשעה ענייני עבודת השם. אף על פי כן, אל תהיה נבהל כשאתה רואה בספרים קדושים ענייני עבודות הרבה. אל תתבהל מפני זה לאמור, מתי יוכל לקיים אחת מהנה מכל העניינים הללו, מכל שכן כולם. כי צריך לבד יהיה מבוהל לחטוף הכל בבת אחת, רק ללך בנחת, בהדרגה, מעט מעט. ולא שיהיה מבוהל ומבולבל שרוצה לקיים ולחטוף הכל בבת אחת. ומחמת זה נתבלבל לגמרי. כמו שיש בשריפה חס ושלום, שמחמת הבהלה חוטפים מה שהם צריכים, רק צריך לנהוג בהדרגה, בנחת מעט מעט. ואם לפעמים אין האדם יכול לעשות כלל בעבודת השם, מה לעשות? אונס רחמנה פטרי. ולרגיל עצמו לחשוף ולהתגעגע ולהשתוקק תמיד אליו ידבח כי ההשתוקקות והכיצופים בעצמם הם דברים גדולים מאוד רחמנא אליבא ביי ויש בעניין זה כמה שיחות וסיפורים יפים ששמענו שהם עצות גדולות טובות מאוד לרגיל עצמו ועבודתו ידבח הכי אפשר לבאר דברים אלו בכתב היטב והמשכיל החפץ באמת יבין קצת כ"ח ראוי לאדם שיעבור וילך בזה העולם בכל הספרים הקדושים וללמוד כולם כדי שיהיה בכל מקום כמו שנמצא השרים הגדולים שהולכים ועוברים במדינות ומוצאים הוצאות רבות על זה כדי שיוכל אחר כך להתפאה ולומר שהיה במדינות כמו שדייח השרים להתפאה ולומר הייתי בוורשה וכיוצא בזה כמו כן ראוי שיהיה אדם בעולם הזה בכל המקומות הקדושים של התורה כדי שיוכל להתפאה בעולם הבא שהיה בכל מקום דהיינו בכל הספרים הקדושים כנ"ל ולעתיד בעולם הבא מזכירין אותו כל מה שלמד בעולם הזה. כ"ט והלימוד הפוסקים הזהיר מאוד מאוד ביותר מכל הלימודים. וראוי ללמוד כל ארבעת שולחן ערוך כולם מראשם עד סופם כסדר. אם יכול ללמוד כל ארבעה שולחן ערוך עם כל הפירושים הגדולים מה טוב. ואם לאו כל פנים ללמוד כל ארבעה שולחן ערוך הקטנים והוא תיקון גדול מאוד מאוד. כי על ידי החטאים נתערב טוב ורע, ועל ידי לימוד פוסק שמברר הכשר והפסול, המותר והאסור, הטהור והתמם, על ידי זה נתברר ונפרש הטוב מן הרע, כמבואר במאמר ראיתי מנורת זהב, ובשאר מאמרים מעלת לימוד הפוסקים. ואמר שכל איש ישראלי מחויב ללמוד בכל יום ויום פוסקים ולא יעבור. ואף אם הוא אנוס ואין לו פנאי ללמוד על כל פנים איזה סעיף שולחן ערוך באיזה מקום שהוא אפילו שלא במקומו, שהוא עומד עתה בשולחן ערוך, כי צריך ללמוד איזה דין בשולחן ערוך בכל יום ויום כל ימי חייו. וכשאינו ענו, סילמות כסדר כל ארבעה שולחן ערוך מדי ביומו. וכשיגמור ויסיים ארבעה שולחן ערוך, יחזור ויתחיל ללמדם כסדר, וכן ינהוג כל ימי חייו. ל. על המבלים זמן בשביל נקיות, ומאריכים בבית הכיסא, הקפיד מאוד מאוד. והתלוצץ מותן אנשים מאוד, והעריך הרבה בעניין זה. והכלל כי לא ניתנה התורה למלאכי השרת ואין צריך להחמיר יותר מן הדין ועל פי הדין האיסור הוא רק שנצרך לנקביו ממש כמו שכתוב בגמרא הנצרך לנקביו אל התפלל הנצרך די כאילו כשהוא נצרך לנקביו ממש יש גם כן דינים בזה ובדיעבד ובשעת הדחק המובא בשולחן האור סימן צדיק ב' האין שם מגן אברהם שהריף מתיר לכתחילה ביכול לעמוד עצמו עוד פרסה וכולי נמצא, שעל כל פנים כשאינו נצרכן כו ממש, אין צריך להחמיא ולבטל עצמו מתוראות תפילה בחינם מחמת חששות וחומרות יתרות ושיגעון בעלמא. רק טוב להתפלל בבוקר תכף אחר עמידתו ממיתתו אם אפשר, בקל יפנות אפשר, ואם לאו לאו, ויתפלל כך. ואפילו אם חושש במהיו לא ישגיח ולא יסתכל על זה כלל. גם אין צריכין להעריך בבית הכיסא כי הוא מזיק מאוד לגבויות הגוף, וכמה החוליים באים מזה. בפרט בבית הכיסא שלנו שצריכים להיות תולה בהם והתולה בבית הכיסא מזיק מאוד מאוד בפרט החולי הידוע שקוראים תחורים בא מזה מאוד רחמנא ליצלן על כן צריכים להיזהר מאוד מלהאריך בבית הכיסא ואין לחפש אחר חומרות ומרש שחורות בזה כי לא נאמר הכלל בדורות הללו והוא עצמו היה גם כן בזאת הטעות מקודם והוא עושה דברים זרים מאוד בשביל נקיות וכמעט שבא לידי סכנה לידי זה וגם לא נמלט מחולאים רחמנא ליצלן לידי זה ועתה הוא יודע ואומר שהכל שיגעון וחלילה לבלות זמן היקר על זה. ובאמת אי אפשר בשום אופן שיהיה הגוף נקי לגמרי ולא יישאר בתוכו כלום. כי הלא אפילו מי שמתענה משבת לשבת הוא יצטרך לנקוויו גם בסוף השבוע. ועל פי שלא הכרח מקודם כמה ימים כי בהכרח שישאר קצת בהגוף. ואמר שדבר גדול הוא אצלו שדיבר מעניין זה. כי יותר מזה דבר גדול מאוד. דהיינו שלא לבלות זמן בשביל זה ושלא להאריך שם. ואפילו אם לפעמים הוא מוכרח להעריך טוב לצאת ולחזור מלשב שם הרבה. למד א. ראוי להזדרז להתפלל תמיד בבוקר השכם בכל מה שיוכל. כי לפי גודל מעלת התפילה שיקרה מעלתה מאוד מאוד, מי יודע אם יזכה אחר כך להתפלל. על כן כל מה שיוכל להקדים עצמו ראוי לו לזרז מאוד ולהקדים. למד ב. צריך לחזק את עצמו באמונה ולבלי להיכנס בחקירות כלל ולבלי לעיין כלל בספרים של מחקרים רק להאמין בהשם מתברך באמונה לבד בלי שום חקירות כלל ואף על פי שנדמה לנו שההמון העם הם רחוקים מחקירות ואין המחקרים כלל אף על פי כן באמת כולם הם מעורבים בחקירות כי כל אחד ואחד יש לו חקי... חקירות ואפילו קטנים באים על מחשבתם חקירות ובלבולים אבל באמת צריך כל אחד ואחד להיזהר מאוד להרחיק החקירות מליבו ולהשליכה מליבו לגמרי לבלי להיות חס ושלום שום חקרן כלל. רק להאמין בהשם ובצדיקים אמיתיים באמונה לבד בלי שום חקירות כלל. כי כבר זכינו לקבל תורתנו הקדושה על ידי משה רבנו עליו השלום. כבר היה לנו צדיקים רבים, גדולים ונוראים בכל דור ודור. וראוי לנו לסמוך עליהם בלי שום חקירות וללך בעקבותם להאמין בהשם יתברך בפשיטות ולקיים תורתו ומצוותיו כאשר מסרו לנו אבותינו הקדושים. וכשאדם הולך בתמימות באמונה לבד בלי שום חקירות יכול לזכות שיעזור לו השם יתברך שיבוא לבחינת רצון ולמעלה מחוכמה כי באמת חוכמה היא קדושה ולמעלה מאמונה אבל אף על פי כן אנו צריכים לבלי ללך בחוכמות וחקירות רק באמונה לבד כי אמונה הוא דבר חזק מאוד. ואזי, כשהולך באמונה לבד בלי חקירות וחוכמות, אזי זוכה לבוא לבחינת רצון שהוא למעלה אפילו מחוכמה. דהיינו שיזכה שיהיה לו רצון מופלג, חזק מאוד, אליו יתברך בהשתוקקות נמרץ מאוד, עד שלא ידע מה לעשות כלל מגודל ההשתוקקות, ויצעק וכו'. אך יש חקרן שהוא בתוך לב בני אדם, דהיינו הבעל דבר, שהוא מכניס חקירות בלב האדם. וצריכין להכניעו ולגרשו, לגרש מלבו כל החקירות ולחזק את עצמו באמונה כנ"ל. ודע, כי יש עבירות שהם מכניסים כפירות באדם, ויש שבאים עליהם מחשבות על האמונה מחמת שלא נולדו בקדושה כראוי, ויש שהוסיפו על זה מעשיהם הרעים שעשו בעצמם, כי יש עבירות שמזיקים ופוגמים את האמונה כנ"ל. ולזה צריכין בושה ולב נשבר, שמי שיש לו חקירות ומחשבות אלו חס ושלום, ראוי לו להתבייש מאוד מאוד. על אשר נולד בגשמיות כזה, או שעשה מעשים כאלו שבא לזה, שיבואו למחשבות כנגד אמונתנו הקדושה. וכבוד השם מלא את הארץ, כי מלוא כל הארץ כבודו. ועליו באים מחשבות חס ושלום, לגרשו ולעוקרו חס ושלום אלוקים חיים. אשר הוא חי החיים, יתברך ויתעלה שמו. ואין צריך לבאר גודל הבושה שראוי שיהיה לו כשבאים עליו מחשבות כאלו חס ושלום. ועל ידי בושה ועליהם נשבר, על ידי המגרש ומשבר החקירות והמחשבות הנ"ל. ובאמת אמונה הוא עניין חזק מאוד, וחייו חזקים מאוד על ידי אמונה. כי כשיש לו אמונה, אפילו כשבאים עליו איסורים חס ושלום, אז הוא יוכל לנחם עצמו ולהחיות את עצמו. כי השם יטבח ירחם עליו ויטיב אחריתו. והאיסורים הם לא לטובה וכפרה, ובסוף יטיב לו השם יטבח בעולם הזה או בעולם הבא. אבל מחקר שאין לו אמונה, כשבא עליו איזה צרה, אין לו למי לפנות. ואין לו במה להחיות עצמו ולנחם את עצמו. והמשכיל יבין דברים אלו מאליו ויבין דבר מתוך דבר, כי אי אפשר לבאר הכל בכתב. והכלל שעיקר הוא האמונה, בלי שום חקירות כלל, ובזה יהיה חזק לעולם, בעולם הזה ובעולם הבא, ולעולם לא ימות אשרי לו. גם זאת צריך לדעת שיש נשמות כשרות שנולדו בכשרות וגם לא קלקלו מעשיהן, שאין באים עליהם כלל מחשבות כאלו, ואפילו כשמדברים בפניהם עניינים אלו לא אכפת להם כלל. ואינו מבלבל דעתם כלל. וזה דומה כמו שמדברים מתאווה ידועה בפני סריס, שבוודאי אינו מבלבל דעתו כלל. כן, אלו אנשים כשרים הנ"ל, אינם שומעים כלל, ואינו נכנס באוזניהם כלל ענייני חקירות ובולבולים הנ"ל. ובאמת, הקושיות והחקירות של ההמון העם הם שטוטים גדולים ואינם קושיות כלל. יש בני אדם שהולכים עם איזה קושייה זמן רב, ובאמת הקושיה שלו הוא התירוץ. רק מחמת שאין לו דעת נדמה לו לקושייה, כמו למשל ששואלים את התינוק שנשבע על זכוכית של החלון ולקחו את השני שאצלו כבר הוא הכאן, ואם כן נפרח הציפור דרך החלל הזה של זכוכית השני. וכששואלים את התינוק כך, דהיינו שכוללים לו התירוץ עם הקושייה ביחד, אזי נדמה לו לקושייה גדולה ואין לו יודע מה להשיב כלל. כי נדמה לו לקושייה גדולה, ובאמת הכל שטות, כי אדרבה, הקושייה שיפרח הציפו הוא תירוץ לקושייה הראשונה של שטות, כי באמת אין לוקחים בשביל זה הזכוכית השני לסתום, כי יפרח דרך שם. רק התינוק מחמת חסרון הבנתו אינו מבין שכוללים לו הקושייה מתרוץ ביחד, ונדמה לו לקושייה גדולה. כמו כן ממש, בני אדם שנכנס בליבם קושיות של שטות כאלו, שבימי עדות הקושייה הוא תירוץ. אך מלחמה חסרון הבנתו נדמה לו שהוא קשייה גדולה, והבן היטב. על כן צריך האדם לסלק מדעתו ולברוח מקושיות וחקירות ושטוטים ומבולים, רק לחזק את עצמו באמונה לבד כנ"ל. למד שוב פעם אחת היה מדבר עם אמונה, ענה ואמר, אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד. ועיקר האמונה היא בלי שום חוכמות וחקירות כלל, רק בפשיטות גמור כמו שאנשים והמון המקשרים מאמינים. למד ד. אמונה חשוב כצדקה, כמו שכתוב, והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה. וידי זה זוכה לבנים, אמונה בגימטרי הבנים. למד ד. ואמר שהולך אפיקורסות גדול על העולם, וכן סיפר כמה פעמים שהולך ונמשך אפיקורסות גדול בעבונותינו הרבים בעולם. אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העתים. ואמר אף על פי שאין מועיל כלל משהו מספר זאת, שיהיה אפיקורסות בעולם, ושצריכים להתחזק עצמו באמונה, כי אף על פי שהוא אומר זאת, אף על פי כן מתגברת האפיקורסות והבלבולים. כי הלא גם דניאל וחבציה הודיעו מקודם, שקודם שיבוא משיח יתבררו והתלבנו ויצרפו רבים, והרשיעו רשעים והמשכילים יבינו וכולי. ואם כן, מאחר שהודיע מקודם שזה יהיה הניסיון קודם ביד משיח, שהתבררו והתלבנו והצטרפו רבים באמונה, מי שיזכה לעמוד בניסיון וישאר קיים באמונתו אשר אלו, ויזכה לכל טוב המעוטד לבוא לנו במהרה בימינו, שניבאו עליהם כל נביאנו וחכמינו מקודם. ואם כן, היה ראוי שכל אחד ישכיל ויחוס על עצמו להישאר קיים חזק באמונתו, ולא יהיה לו עוד שום ניסיון וצירוף כלל, מאחר שכבר הודיעו זאת מקודם. ובאמת, אף על פי כן, אף על פי שהודיעו זאת מקודם, אף על פי כן יהיה ניסיון גדול, ורבים ירשיעו, כמו שכתוב, וירשיעו רשעים. אך אף על פי כן אני מודיע זאת מקודם בשביל אותן מעט הכשרים, שיחזקו עצמן באמונתן, בוודאי יהיה להם מלחמות גדולות בדעתן, למען יהיה להם למשיב נפש והתחזקות והתאמצות יותר, כשירו שכבר דיברו מזה מקודם. למד ו, עוד יהיה זמן שמי שיהיה איש כשר, פשוט, יהיה חידוש גדול כמו הבעל שם טוב, זיכרונו לברכה. אשרי מי שיתחזק אז באמונה גדולה באשר מטבח ובצדיקים אמיתיים. לבקש מהשם יתברך תמיד שיזכה להתקרב לאיש אמת, אשרי לו ואשרי חלקו. ל"ז אפיקורסות נקראת מסע. כמו שכתב רש"י על מסע החם, מלמד שהיו בהם אפיקורסים. על כן, כשנוסע לה צדיק, הוא משליך מעליו מסוי גדולה, כי מאחר שנוסע כבר, יש לו אמונה שהוא הפך-הפך האפיקורסות. ל"ח שתו בשמיים פיהם, ולשונם תיאלך בארץ. כי עכשיו נתפשט האפיקורסות, שהותרה רצועה לדבר סרה על כל הצדיקים ועל כל יראי ה'. והוא כמו מי שפושט לשונו נגד כל העולם, שאינו משגיח על כל העולם. ובאמת זה אפיקורסות הוא נגד השם יתברך בעצמו. אך שהם בושים לדבר בפיהם על השם יתברך, על כן הם מהפכין אפיקורסות שלהם לדבר על העולם. וזה שטו בשמיים פיהם, מחמת שמה שמדברים בפיהם הוא באמת למעלה בשמיים, כי עיקר דבריהם נגד השם יתברך כביכול, כנד. אך ולשונם תיהלך בארץ, מחמת שבושים לדבר בפירוש נגדו יתברך. על כן לשונם תיאלך בארץ שפושטין לשונם נגד העולם כנ"ל, אבל באמת שתו בשמיים פיהם כנ"ל. ל"ט ראוי שירגיש צרת יחיד מכל שכן צרת רבים חס ושלום בלב, כי אפשר שידע מהצרה חס ושלום, ויודע בבירור כאב הצרה חס ושלום, ועם כל זה ליבו אינו מרגיש הצרה כלל. ועל כל פנים, צרת רבים חס ושלום ראוי שהלב ירגיש כאב הצרה. ואם אינו מרגיש, צריך להכות הראש בקיר. היינו להכות הראש בקירות לבבו, כמובן במקום אחר על פסוק וידעת היום השבועות האלה לבביך, שצריך להביא הדעת בהלב והבן היטף.